Beno, dantzazazdu txolin eta txolin jauna daukagu gure, gurekin e, garazi Berriozarri ratiaren estudiotara, estudiotaraino etorri dela txolin jauna Txolin jaruna eh, edo eh, Jose Martín <risa> esan behar dugula e, egunon, Jose Martin Egunon, bai Beno, e, no. dara mazu ja desente, dantxa taldean eta arreba naizan duzu Txolin pertsonaiaarekin, ez da, azken urte hauetan, e, bueno, bedo Iaz e, estrenatu zenuen, e, bueno, pampin berezi hori, eta nolako izan zen e, estrenaldi hori? Bueno, berezi izan zen ez, e, gaur hartez nola panpin bat Ikusi nun pertsona barruan zenukana, eh, ez dakit, eh, horrelako interactivitatea sortzen zuen pampinazan sortu, mm -hmm. ez dakit, berezia da. Bai, gero itxingo dugu pizkat e, txolinen pertsona jas, nahi baduzu e, orain emanen diogu bueltatxo bat e, gaurko eta biharko programari gaur e, txolin protanagonizta da, gauekoa inzuzen ere, saspitardietan usteute aldezarrean e, eta eguraldiaren baimenarekin joanen gara edo parada izanen dugu joateko artikara, zergatik e, artikara? Bai, e, artikan ospatzen da gaur, zen Cholin berez e, Artikako alkatea baizen. Gaur egiten dana eh e, Berrozarra Zar Aldezarretik normalan eh zuegon duzen bezala eh guraldiak eh bainan ematen daigu eh menditik Artikara joeten gea. Artikan gabatxoen edo erasoa so, e, sortzen da eta bueno, han egiten da pizkat e, parodia antzekoa eta gero hori pixka bendua izateko eta, bueno, eh, han jolasean ibiltzeko. Uh -huh. Gaur, pues, eh, antza denez eh, guraldi txarra daukagu, beraz, eh, ez dakit, eh, frontoian izanen den, ekitaldia nagusioa edo ia osoa, beraz, ez dakit, eh, berrez hartik atera izango garen. Uh -huh. bueno, Eri ikusiko dugu gabean, e esan dugun bezala eh, guraldiaren eh, baimenarekin edo baimenareka gabe atera behar, ez da eh, gaur artikara, baina bihar egun potoloena, e, bihar bada hain zuzen ere e, txolin, gabatxo eta e, txatxoen maskarada, e, zer duzue prestatua, hola? Ba, principios, berreuzarraldean egiten den errekorridoa uh -huh. e, hori egina egiteko asmoa zegoen baina ikusia, boz E, Guraldia ez dela ona. E, e, saiatuko geha... E, etxaburuan dauden aterpetatik hortik pasatzen Donantes aldea. Uh -huh. Ehan zerbait eginen da... E, Guraldiak... E, Permisoan baten dago baldi bat dagoelokesea... Eginen da Donantes plazan... E, Txolinien dantza... O bestena... Oietako portxeen batean... Saiatuko gea aiten... Eta geho hortikan guzkien guztien parantzara joaten eh joanengea. hori da pixka bat e, programatuta dagoen de cholinen e, batzordetik edo inauterietako e, batzordetik eta gabatxoak e, gorata bera ibiliko dira su atzilatu nahian, mm. gero txatxoen laguntzarekin eh saietuko dira ere zu azkatzen eta bueno, pues, e, denak, giro polit eta atzegin batean sortatzea espero espero dugu. E, txolin, e, berreoz harko inauteritako pertsonei bada, bada edo e, pertsonei nagusia. E, Baina nondik dator e, Txolin eta zein zein Txolin? Ba hori, e, Txolin e, gure osakit, e, gerrilari famatu ba daukagu, ez? Uh -huh. e, Artikako elkatea zen Eta nunbait, boso hartu zen, pues, bere garaian edo bere momentuan, izan zuen momentuari pues, aurre egin barziola, ziola. Eta bera, pues, emengo gerriaren buruek sortu zen. E, hemengo potereak eta harren e, kontra egin zuten, eta baita eta bi mila duroko... Bi mila duro. 2000 duroko... Bi eh, Ezekit, eskaerea edo emantzen uh -huh. bere buruagatik uh -huh. Hori Hiruñeko gobernadorea izan zen uste dut e, regiikonteak hain e, zuzen ere Eta txolin izena, e, nondik dator e, uste dut e, arduarekin a, bai, arremanazua? Neiko mozkorra agatik, honen zen tipoa, bai, neiko joergista Ezekit, igual e, horren er, er, erentzia hartu duan edo, ezekit <laughs> Horrera te que manches tú te enture y parche naía Vaya, ni usted va a ir a hacer Esa <ríe> <ríe> <ríe> es usted a quien es el más borracho Vaya perfil ya, matense no en la costa Bye, bye, bye <ríe> noski Beno, eh, José Martin eh, txolin jauna eh, gaur bertan ikusiko osaitugu eh, berriozara aldezar, eh, aldezarreko kaletatik bihar eh, berriozarozoko kaletatik edo eh, batez ere etxaburua kaleta, eh, kaletik eh, eta parada izan endugu zure maskara, eh, zure maskara darekin eh, disfrutatzeko eta guri mm, denbora jo, joan saigu eh, eta agurtzea besterik zaigu geratzen eta eskertzea jonaino etortzea eta bueno, pues, e, gurekin kompartitzea e, minutu hauek. Eskerrik asko, e, Jose Martin. Bai, mi eskertzei.